Їй взимку босоніж катався на ковзанці, а влітку спав на дереві, бо надусе жахався жаб і до свідкового покуріхання Боявся Оксен і малого Никона, хоч і не таким панічним страхом, як жаб. Малий Рубець так відливо і невідступно виживав з дитинілого парубка з компанії, що той ображений і з із оддалеких за галасливою Веремією Диндера. Потроху забував про свою податливу, ба навіть, литечкувато злість, починав оболювати за дендера, невдаху, непомітно наближався до гурту, аж поки його знову не помічав Никін. Тоді океан притьмом ховався за катрусю, за її маленькою худорлявою спиною, і до нього враз поверталася його затурка вродженою юродивістю сміливість. Він згортав свої крем'янисті кулачиська, викопилював м'ясисті, наче підведені перемерзлою калиною губи, Показував Неконові голого замашну парчину язика, що тріпотів у сутінках, як жмуток полум'я під полою палія. Некін полотні затискав у руці гуздоватого дзиндраку. на навшпиньки, щоб бути вище. На його вулиця гасали жовна, а маленькі мізочки хапцем заходили здумати. От я би в руках шабелька, а на грудях панцир і забрало. От якби, де б тоді була ця дурнюща Оксенова голова? А ще краще вогнепальне щось, люди ж бо мають уже теплу зброю, пук і все. Та Оксен Рвучко підхоплює по підпахве Катрусю, підносить її і садовить собі на плечі. Грабає босими ногами, витерлуваний тічок і кидається на свого воріжечка. Катрусине маленьке тіло тепер доточує його. Паробок відчуває в себе дві голови чотири руки. Він ладен гнати осоруного Никона Аж до лісу, гнати Крізь гарячу літню ніч Аж поки той не впаде І не заблагає Змилостивитись над ним. Никін жбурить Обіг в диндера і пускається навтьоки. Тут би Рвонути юродивому Оксенові навздогін, Бо особливого розуму тут не треба, Обійдешся самими Лишень м'язами але загонисто сміється на плечах Катруся. Править мовчазні хихички, тлустовидний місяць за лісу, різноголосо бриять дитячі сміхи на вигоні. Де ж це поділася Оксанова лють? Розчинилася, як лід в окропі. Лише гарячковитий сміх термосає його тіло, і душа розм'якла, роздалася від навали усе прощальної доброти, яка зіходить на людину, як високе осіяння, коли світ поміщається в тебе, коли овечка гріється під боком у вовка, коли вогонь умивається водою і не гасне від того, коли всі минулі трагедії закінчуються комічною розв'язкою і здаються просто вдатно вигаданими, коли сокира, націлена в, стовб, в стовбур дерева, раптом згадує, що її держак дерев'яний. На бігу Оксан починає загони сторготати, Бо земля лоскоче йому репані, Закрем'яніли, як ратиці, підошви. Бо порушить тремким, як місячна перга, Сміхом катруся над його вухом. Бо його здетенілий розум Дав попуст серцю. І він нічого не боїться зараз, І тому добрий, а коли добрий, То й щасливий. І Оксен уже не біжить за Никоном, А пританцьовує з катрусею на плечах, Мацає тім'ячко землі босими ногами, вигуцикує з усієї сили, а дітлашня заходиться підтриндикувати йому «Гоша-гоша, гоша-ша, гоша, де кобила, там лоша». Запальний танок вертить Оксеному усі боки, кушпелить полюга з-під його ніг, гарячі катросині руки тримають його за підборіддя, вигорілий чупар, що збився в бляки кібляки, бо нечесно його від великодня, нечесано, спадає на очі, Липне до потрісканих от сонця і вітру щіх, несе їдким потом від немитого оксенового тіла. Струп'я на його бороді лущиться і потерухою осипається її долоні. Перегойдується місяць за лісом. Здається, що йде на присядки стара Богданівська церква. По Змовницькому вогні за греблі. Ми кривого танця ведемо, кінця йому не знайдемо, гемо. Вищебетою яка як птаха на гілці. Ніщо вже Либон не зупинить цього Оксанового танцю. Вестиме він його до осені, крізь зиму. На снігу ще навіженіше виляскуватиме ногами, щоб за, шпор, за шпори не заходили вп'яти, щоб замести сліди від Никона. Весняна крига кривавитиме йому ноги, а він все одно танцюватиме. Тільки б не закінчувалася, не маліла оця радість, яка зопало осінила його опричинну голову, і не розтринькане на пристрасті серце. Він танцюватиме з катрусею на плечах, бо вона йому не тягар, а золота корона, з якою він не боїться світу. Вона легка йому, як метелик, він ладен танцювати з нею всеньке своє життя, аж поки не впаде в цвинтарну яму.